Salon Atunci ne-am înțeles, maestri croitori? De sigur, domnule Jurdin Bă, bon, am plecat să vă spun când m-a chemat filozoful că mi-a plăcut mica dumneavoastră demonstrație cu păstorițe și ciobani. Vă mulțumim, domnule Jordan! Vă mulțumim! Maistre, nu uitați să-mi trebuiți muzicanții să-mi cânte la masă. să știi ce? Să rămână orchestra aici toată ziua în așa de lumea supragerie. Pot cânta în voie și cu ferestrele deschise spre grădină, dacă vor. De acord! Dar mai cu seamă doresc a... Ballet, ballet, să fie frumos. O, veți fi mulțumit între altele și de anumite menuete pe care le veți vedea? O, oh, menuetele sunt dansurile mele preferate. Vreau să mă vedeți dansând, hai de maestră, lecția de dans. Atenție, o pe lor, începeți! Piciorul Nu așa lasă brațele să Ridicați capul! Încă trebuie să piciorul în afară! La la la la! Of, of. Nu, nu, nu, nu, mai pot. <cășa> <cășa> Nicu nu, se nu, mai bine! nu, nu, nu, Învăță-mă cum să fac o plecăciune pentru a saluta o marchiză. Pe doamna dorii o să am nevoie în curând. Dați-mi mâna să vă arăt. Dacă vreți să o salutați cu mult respect, trebuie să faceți întâi o reverență înapoi, așa, pe urmă să mergeți către treia cu trei reverențe. Uh -huh. Și la a treia să vă plecați până la genunchii uh ei. -huh. Așa, oh, uh, bravo! Așa, Am învățat-o și da, bața! Da, da. da. da, da. Domnule, a sosit maestrul de arme, zice că se grăbește. spune să intre aici și să-mi dea lecția. Maestrilor, vreau să mă vadă și elevi dumneavoastră cum duierez. Sunteți de acord? Da! Ne da, da. faceți-o da. mare în cinte? Este să ne-aștept cu ce un lot de ei. De-abia știi să-l ved v Bună ziua, domnule Jurdan! Bună ziua, domnilor! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Ce mutră are ăsta? Mutră de spate al sin. Domnule Jurdan, începem lecție imediat. Sunt foarte grăbit. Am mântuiel la ora 12 fix. Prindeți florele! A-a-a-a, era gata să mă strepungi. Haideți, domnule, reverență. Corput drept. Nu atude departe picioarele. Dar cum? Telpile pe aceeași linee. Vă-l fusebi în fața umării. A-așa? Ca putere, privirea sigură. Ce? Nu-i sigură? Înaintați! atingeți mă cu sabia în goată și loviți-o la fel. Una, două! Relați tot așa! Una, două! Un salt înapoi! Un salt înapoi! Atingeți-vă cu sabia în terțe și loviți-o tot așa! Una! Stai, stai, stai, încet! Vorbi ferm, n-ai intrați! n Acum loviți! Una, două! Reduplați! Stai, stai! Regalitatea Stai, stai! Una, două! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Nu do o doi secretul armelor consistă în două lucruri. Să dai și să nu primești. Totul depinde de o mică mișcare a închieturii mâinii, fie înăuntru, fie în afară. V-am dofedit zilele trecute pe cale demonstrativă. Bă, atunci poți să omori pe cineva fără să fie omorât? Fără-ndoială, n-ați făzut demonstrația. Bă, da! Ia... Ia să mai încerc o dată. Domnule, maestru croitor, roagă să-i trimiteți pe domnii muzical, sus îndormitor. Bine, bine test de acord, maestru? De sigur! Optal? Câte cu băieții? maestru! De altfel, dumneavoastră l-am avut ziua aici. Îi instalez o l și, descătată acolo e și maestru de filozofie. Chiar aici, să văd și el asaltul de floretă numărul 2. Am interes domnule? A, unde rămâne să? A, dar la demonstrație. Da, vă dați seama, domnule, jur, de ce considerație trebuie să ne bucurăm într-un stat? Noi ăștia maestri de armă și cât de mult trebuie prețuită știința armelor, pe deasupra tuturor celorlalte științe inutile, ca dansul măsica. Mai domnul, domnule învârșitor de arme, vorbește mai respectos de dansuri. Nu să se trateți mai bine valoarea muzicii? Dumneavoastră culumiți, cumpărind științele voastre cu a mea. Ia uitați-vă la grăzatul ăștia. Ce-l nimăn, călăghiu și plastronat. Ascultă-mi, titălule, vezi să nu te fac să dansesc. C'è il pendum nato adesso, ce te mai face să-i Domnule Zgărevă, da-mi să te-nvăț eu, meștește-și ești nebun să te ceri cu el care știe terța și quarta și care să pricepe să omoare un om pe care e demonstrativă? să mi de calul lui demonstrativă, de perța lui și de coarta lui. Ce-ai zis, obroste, bune? Scumpul meu m-a aștut de a-mi... Cum doar, bă? Scumpul meu m-a aștut de a-mi... Acum m-a rupt Să tine, cetișor. Nu, dacă pă mai nu, opriti opri ah, filozof! opriti o opriti-va! Ha! la vreme cu filozofia dumitare. Vino să faci pace între acești maestri. Dar ce Ce s-a întâmplat domnilor? S-au luat la pentru profesiunile lor, s-au insultat și erau gata să încaiere. Dar cum e posibil, domnilor, să vă ieșiți din firehalul ăsta? n a citit ta pe care Seneca l-a scris despre mânie. Este ceva mai josnic și mai rușinos, că această ire de fiară sălbatică. Domnule, ne a insultat pe amândoi, despre dansul pe care l exercit eu și muzica pe care o profesează dumneavoastră. Aaa, ah, ne-ai insultat. Domnilor, marele răspuns și-l putem da insultelor, e in moderațiunea și paciența. Auzi, dumneata, au îndresneala să compare profesiunile lor oamenii domnilor oamenii nu trebuie să se lupte între ei pentru situații și glorie de șarpă eu susțin că dansul e o știință care nu i se destule cinstire dar eu că muzica e o știință pe care veacurile au slavit o și eu le răspund că știința armelor este cea mai frumoasă și cea mai necesară dintre toate științele și ce atunci filosofia? este andreas îndrăs neală să dați fără dușine în fața mea numele de știință acestor îndeleniciri care nu pot fi cuprinse decât sunt numele unui mizerabil de gladiator, cântăreț și saltimbanc. Iascultă, filosofle, timp! Iascultă, pedanțe, zic, hei, ne Hai, mă, ce sunt vare o la scoala, ce nevoie! Uf, a ieșit în stradă, bătă Bine că nu m-am amestecat. Mă băteu și pe mine și îmi răpeau și halatul indian. Domnule Jourdain, maestrul Croitor întreabă dacă poate începe ceremonia îmbrăcării. Și-a pregătit orchestra și ucenicii. Hainele se vor trimite din mână în mână pe scară. Vrea să vă îmbraci aici, în fața oglinzii. Bine, să înceapă. Maestrul Croitor, puteți începe. Don't shulenku haina cere noi, a shakum sembra che persone le divine amare. Pantaloni domini surdã! Pantaloni domini surda! Pantaloni domini surdan! Donne Sjordan, pantaloni d'une vostre! Vesta verde a domnului Giurdan! Vesta verde a domnului Giurdan! Vesta verde a domnului Giurdan! Vesta dumneavoastră verde, domnule Giurdan! Nu, nu mă crede așa, dumneavoastră! Regret, asta e cadența clasică a ceremonialului! Vesta nu-l gau de vestonul galben și manțiaros, galben nu nu ne jur una da, de matate. Mulțumesc, mulțumesc! și dantele! cu penele de struguri, cu penele, cu penele Domnului, da, paleria, Gata! Gata! Gata! mai spune? Minunată! Minunată! Ucenicii mei și cu mine ne-am făcut datoria. Permiteți-ne să ne retragă. Vă permit și vă mulțumesc bună ziua. Dumneata, ce dorești? Domnule gentilom, eu sunt primul ucenic crăitor. Vă aș ruga să ne dați ceva pentru băieții care au lucrat costumul. Cum mi-ai spus, domnule gentilom, domnule gentilom, Oh, iată ceva să zic că să te îmbraci ca oamenii bine. îmbracă-te ca un burgher și nimeni. Nu o să zic că, domnule gentilom. Tinele, ia monetele astea pentru cuvântul gentilom. Monseñore, vă suntem obligați! oh, oh, oh monseñore, așteptare ce acest, monseñore merită și altceva. Nu e vorbă de nimic, vorba, monseñore. Ține și banii ăștia. Iată ce vă dăm, monsenore. Monseñore, vom bea cu toţi în sănătatea Măriei voastră. Maria voastră? Aşteaptă, nu pleca. mie să-mi spuie Maria voastră. Pe legea mea, dacă mai merge până la alcest, o să ia toată punga. Sine, iată pentru Maria mea. Monseñore, mulțumim foarte umil Măriei voastre pentru dornicia ei. Uș. Bine că s-a eram gata să-i dau toată punga. La okay, chei? Da, domnule? Eu o să ies puțin în oraș să-mi arăt hainele astea mărețe. Voi să mergeți amândoi în spatele meu ca să se vadă că sunteți ai ei. Da, domnule? A, ah, stai, deschide ușa de la terasă. Vreau să cobor puțin în grădină. Așa. Așa, ah, aer curat! Și păsărenii? Cirin? Cirin? Cirin? Cirin? Cirin? ah! uite pe Nicol! A, ah, dracolii, stă degeaba la soare! Nicol! Ei Nicol, vină aici! Ce măi? Uite ah, ce har s-a Ce? Ce ți-e de râz? Ce are secătura asta? O, ce? Cum ai spus nemeni? Că se rezolvă? Că se va de mine -mi, am permiți? Ascultă, ascultați am să-ți rup masa, ce mai ai? Nu, nu, nu, nu, să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Jur că-ți voi aplica pe obraz cea mai glozavă, palul care s-a mea brădat. Bine, doamnule, tine iartă că nu mai râd. Ai grijă de ce ți-am spus? Da, bine. Bine, Trebuie grijă. numai decât să curăț salonul și iartă, ți-am spus să tași de neapnică. Bărbe, zi-mă, doamnule, m-ai gândit. Sturubești, mă apucă poate la bătaie. și eu. că v-ați să ridici ce era palme. dezmărțată ca asta. Oh, În rând, e o braznică, <gri> <n> <gri> Termina, că nu n-a să fac să vă asculte poruncii. Termină, femeie! Începează, că te-a Ce doriți să fac, domnule? Să încep picăroasă să pregătești casa pentru oaspeții care trebuie să vină. Cum? Alți oaspeți? Zau, domnule, jur de-a a stăiat tot cheful de râs. Oaspeții dumneavoastră fac de dezordine că E, n-ai vrea că din pricina ta să nu mai primezi nicio vizită, nu? Da, ar trebui, cel puțin, pe anumite persoane să nu le mai primiți în cacao. Ce vorbe! Ce vorbe! Nu, nevastă, nu. vreau să spun că. Oh, da, ce gate la asta pe tine? Îți baci de oameni de te -ai încămat așa? Sau mai tep să te faci de râsul lumii. Nevastă, numai proști și proastele ar putea să le dea de mine. hei, de multă vreme, purtarea ta e de râsul lumii. Și eu sunt scandalizată de viața pe care o duci. Nu mai știu ce e casa noastră. Parcă suntem mereu un carnaval. Deci de dimineață n de decât viori și cântăreți, care supără pe toți vecinii. Ba, asta am aflat că orchestră rămâne toată ziua în casă. Da, așa le-am pornit. Ei puftim, asta e culmea. Aveam-i... când s-o prezentau o partidă pentru ea. Deocamdată am altă treabă. Vreau să văd bunele în maniere. E, doamnă, să știți că astăzi a angajat și un profesor de filozofie. Chiar așa. Vreau să am spirit și să știu să raționez între oameni bine. Poate vrei să te înscrii și la școală să te bată profesorul la spate, că nu Da, și de ce nu? Sunteți amândouă niște proaste. Mi-e rușine de ignoranța voastră. De pildă știi tu, nevastă, cum se cheamă ceea ce spui acum? Da, vorbe de bun simț, așa cum nu e purtarea ta. Nu, nu, nu e vorba de asta. Te întreb ceea ce vorbesc eu cu tine, ceea ce spun în clipa asta. Cum se numește? Aiureală. Na? Se numește proză ignorant. Proza, Da, proza. Tot ceea ce e proza nu e vers și tot ce nu e vers nu e proză. Of. Iată ceva să zic că a studiat. Și tu, Nicol, știi tu cum trebuie să faci ca să zici U? Cum? Poți puțin U, ca să vedem. U. Ce faci? Zic U. Dacă când zici U, ce faci? Dar ce îmi spuneți. Ah, greu lucru este să ai de face cu dobitoacele. Subui buzele și apropi, maxilarul de sus de cel de jos. Oh! Uh, Dar și cum mai facem pofuri? U! Uh, și tot așa și cu. Rr. Rr și io! Io! Ce să ne-ați, vă zocunile astea? de proboală! A, turbesc besc că văd femeie ignora. Ascultă, bărbate! Timite la primare pe toți domni, ăștia cu fleacurile lor, cu tot. Da, da, da, și mai ales pe mătahala aia de maestru de arme. Mai, mai, mai, mai. Uite la ea. La Da, domnule, a flooretele pe teras! Vă să zic că nu poți să feri pe masa de arme. Nu. Asta vă vârf, eu minte să mai fiu obrazeca. Poftiți floretele! Da! Ia o floret! Sare demonstrativă! a corpului! Da! Când ataci în a face așa! Da! Când ataci în terță, face așa! Așa! Acum atacă-mă puțin și hai să Cum se va ataca? Cu floretă! Așa?! Măi, măi! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! Cine punea asta venit de când alegi după noble. Alegi după noblețe, fiindcă sunt deștept. Asta, da, într-adevăr, ai multe de din legăturile cu noblețe. Și ce acel frumos, domn Conte Dorant, de care ești împrovodit. Ca, ca și nefață. Abar, n-ai de cine vorbești. E un senior prețuit la culte și care vorbește rege lui. Așa, acum vorbește vorbesc da. o ție. Iar mie îmi zice scump prieten. Mo. Și mă tratează ca și cum aș fi egalul său, așa că. Are bunăvoință față de tine și te lingușește ca să-ți ia banii cu împrumut. Ei, și? Pot eu să nu fac măcar atât pentru un senior care îmi spune scopul meu amic? Te așteaptă tu mulți și bine și ai să vezi banii înapoi. Da, mi-a jurat pe onoarea lui de gentilom cănită. Moftul! Bă, ah, dar ești încăpățănată, nevastă. Îți spun că se va ține de cuvânt. Și eu îți spun că nu. Și că toate măgulirile nu au decât un scop să te lege la ochi. uite pe domnul Dorant. Intră pe portița oh. din îngrădirea. Bine că veți, Domnule Conte! A... Te te lasă, Asta ne mai lipsea. Sigur că iar vine să-și arună împrumut. Ah, mă apucă greața când îl văd. Gata, nevastră, -gata, gata, gata. Taci, taci, taci. Nicol, șterge praful sa lor. Bine, domnule. Scumpul meu prieten, domnule Jordan, ce mai faceți? Arăte bine, domnule Ori oricând la dispoziția ar <laughs> Mai atunci și pe doamna Jordan, cum o duce doamna Jordan? Doamna Jordan o duce cum poate. Oh, ce văd. Domnule Jordan, sunteți... Cel mai bine îmbrăcat om din lume. Găsiți? Este sigur, vă stă admirabil cu această haină. Noi nu avem la palat tineri care să fie mai bine făcuți ca dumneata. Da. Tocmai vorbeam azi dimineață despre dumneavoastră în camera regelui. Nu no, faceți prea mare cinste. Aos Levrastan Camelaide. Apropoa domnule Isoltan, după cum știți, un datornicul dumneavoastră și am venit aici pentru a face împreună socotelele. Ne, e, mă că Recunoști că e Nu V-am amintiți toți banii pe care mi ați împrumutat? Da, da, mi-am făcut o socoteală. Dați-mi mâna o dată 2000 de lei, đúng? Altă dată exact, apoi exact. 1832 livre polaria lui dumneavoastră, o, 2780 livre croitorului dumneavoastră. Exact. foarte exact. Cât e totalul? Total 15800 livre. Suma totală e justă, da. Adăugați încă 200 de ludovici pe care o să-i dați acum. O să facă exact 18.000 de franci pe care mi-i plătesc negreșit la 1 lui Luri. Ești deșteptul, nu-i Dacă-ți gura. Vă veni greu să-mi dați acești bani? Da. Omul face din tine o nou vaca de mult sojno. dacă vă vine greu, mă voi duce să caut în altă parte. Am o mulțime de cunoștințe care m-ar împrumuta, bucură-te. Nu, Nu, nu, Și eu trăiesc refugiu cu colegi care vorbi de mine, azi în camera de nu-l Conte? Iată, 200 de ludovici, bine. Oh, vă asigur, domnule Jordan, că ard de dorința de a vă face un servici la curte. Dacă doamna Jordan vrea să vadă divertismentul egal, voi face să fi se da cele mai bune locuri din sală. Doamna Jordan are ceva mai bun de făcut Bună ziua! Bine că a plecat. Domnul Jordan, într-o oră frumoasă a noastră marchize va fi aici. Iod? Am consultat-o în sfârșit asupra cadoului pe care vreți să-i-l dați. Oh, oh, oh. Vorbiți, să vă rog mai nici atâtea ne e în salon cu servitoare și de la terasă e deschisă. Aveți dreptate, i-am dat diamantul pe care mi l-ați simonat ca să îl dăruiesc din partea dumneavoastră. Cum l-a Minunat. O, ce sunt. Mi-am atras oare aminte și asupra măreții amorului. Domnule, împărătă. domnule, sunteți de bunătate care mă complește. Domnule Jordan, sunteți doar prietenul meu cel mai bun. A Tocmai voiam să vă spun că ați ales calea cea mai bună ca să ajungeți la inima marchizei. Femeilor le plac mai ales cheltuielile ce se fac pentru ele. Nu există cheltuieli pe care să nu le fac pentru a-mi deschide drumul spre inima ei. O femeie de neam care se uită la mine este o oloare da. pe care aș cumpăra-o la orice preț. Ei, în curând vă veți bucura voi de plăcere de a o vedea. Și ochii dumneavoastră vor avea tot timpul să se sature. <laughs> păi tocmai mai asta, au făcut așa ca să să prânzească la soară unde va petrece, tata după plânează. Perfect, perfect, a fost foarte prudent, <laughs> mă fericită! Tăceri, tăceri, că ascultă cineva cu vorbirea noastră.